Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ 9. За високим зубчастим хребтом зубів дракона нічне небо з темно-синього перетворилось на сіре. Місяць і зорі почали згасати. Небосхил на східі почав мерехтіти з наближенням світанку. Темні очі Аланона обвели непрохідну стіну гір, що стояли навколо, по урвищах і вершинах з жахливого старезного каміння, безплідного і спустошеного вітром і часом. Потім його погляд швидко і з тривогою, Опустився вниз, на Сланцеву долину, до порогу в заборонену залу царів, домівки духів віків. На обличчі друїда з'явилася раптова туга. Маса чорної скелі, блискучої, як непрозоре скло, подрібненої й розкиданої, тягнулась вниз, до дна долини, утворюючи ламану стежку. У центрі озеро, каламутні води якого були забарвлені в тьмяний, зеленкувато-чорний колір, а поверхня мляво кружляла в порожній, безвітряній тиші. Кружляла, як казанчик з варивом, який якась невидима рука повільно механічно помішувала. «Батько!» – беззвучно прошепотів друїд. Раптове шкрябання взутих ніг по камінню змусило його озирнутись, нагадавши про двох людей, що з ним подорожували. Вони вийшли з тіні скель внизу, щоб стати поруч з Аланоном. Мовчки вони дивились вниз, у безплідну долину. «Ми на місці?» – коротко запитав Роналія. Аланон кивнув. Підозрілість прозвучала в словах горця і застигла в його очах. Юнак навіть і не намагався приховати її. «Сланцева долина!» Тихо промовив друїд та рушив уперед, спускаючись по всипаному камінням схилу. «Треба поспішати!» Підозрілість та недовіра були і в очах дівчини, яка намагалась їх приховати. Вони завжди були в тих, хто розділяв подорож друїда. Так було з Ши Омсфордом і Фліком, коли він обрав їх на пошуки меча Шанари, а також з Вілом Омсфордом і Ельфійкою Амберл, коли вони шукали кривавий вогонь. Можливо, він на це заслуговував. Довіру треба було заслужити, а не прохати про неї. А щоб її заслужити, треба бути відкритим і чесним. Він таким бути не міг. Бо знав багато таємниць, якими не міг ділитись ні з ким, і завжди мусив приховувати правду, бо її не можна просто сказати, її треба пізнати. Важко тримати усі ці секрети, але вчинити інакше – означає підірвати довіру, про яку він попрохав і яку важко заробляв в паранорії. Він ненадовго озирнувся назад, щоб переконатись, що дівчина і горець йдуть за ним, а потім знову подивився на розсипане каміння біля ніг, вибираючи шлях. Легко зрадити довіру предків, розповісти все, що знає про долю тих, хто з ним подорожує, та дозволити подіям розгортатись не так, як він задумав. Але Друїд знав, що ніколи не зможе цього зробити. Він слугував Вищому кодексу Буття і Обов'язку. Це його життя і призначення. Якщо це означає, що його будуть підозрювати, то так і має бути». Хоч якою жорстокою була ця ціна, але вона була необхідною. Але я так втомився, думав Аланон. Батьку, я так втомився. На дні долини він зупинився. Дівчина горець поруч із ним. Друїд повернувся до супутників обличчям, однією рукою вказавши на води озера. Це Хадешорн! Мій батько чекає там, і я повинен піти до нього. Ви стійте тут, аж допоки я не покличу. Не рухайтесь. Що б не сталося? Не рухайтесь. Крім нас з вами тут є ще мертві. Вони промовчали, лише кивнули на знак згоди, тривожно дивлячись туди, де безшумно вирували води озера. Друїд ще якусь мить вивчав їхні обличчя Потім пішов Дивне відчуття охопило його Коли він наближався до Хадешорну Ніби він знаходився наприкінці своєї подорожі З однієї сторони так і було Якщо згадати минуле Дивне відчуття повернення Колись Паранор був домом друїдів Але вони пішли Тож ця долина більше була схожа на дім, ніж та фортеця. Усе починалось і скінчувалось тут. Саме сюди він повертався, щоб поспати та відновитись, щоразу, коли закінчувались мандри чотирма землями. Його смертна оболонка знаходилась наполовину в цьому світі, а наполовину в світі смерті. Тут обидва світи стикались, і невелика точка перетину давала короткий доступ до всього, що було, і до всього, що коли-небудь буде. Але найважливіше те, що тут він знайде свого батька у пастці, у вигнанні, який чекає, коли його звільнять. Аланон вигнав цю думку з голови. Темні очі подивились на східне небо, а потім знову опустились на озеро. Колись багато років тому Шій Омсфорд прийшов сюди зі своїм зведеним братом Фліком та іншими членами невеликої компанії, які вирушили на пошуки меча Шанари. Було пророцтво, що один з них загине. Так і сталося. Щі перекинуло через водоспад. Друїд пам'ятав, з якою недовірою і підозрою ставились до нього інші. І все ж він любив Ши, Фліка і Віла Омсфорда. Ши взагалі був йому майже як син. Напевно, якщо б йому було дозволено мати сина. Віл Омсфорд став радше товаришем по зброї, який розділив відповідальність за пошуки, щоб відновити Елкрі та врятувати ельфів. Темне обличчя задумливо скривилось. А от зараз Брін – дівчина з силою, що перевершує все, чим володіли її предки у свій час. Ким вона для нього стане? Друїд дійшов до краю озера і зупинився. Якусь мить він стояв та дивився у воду, потім повільно підняв руки до неба, та сила вилетіла з його тіла. Хадешорн почав неспокійно бурлити. Води закрутились швидше, почали кипіти, шипіти, бризки піднялись в небо. Навколо друїда здригнулася порожня долина і загуркотіла, Немов прокинувшись від довгого сну. Потім з глибини озера почулись крики, низькі й жахливі. «Прийди до мене!» – покликав друїд. «Прийди!» Крики стали гучнішими, пронизливішими, не схожими на людські. Ув'язнені душі волали у неволі, намагаючись звільнитись. Уся долина наповнилась плачем. Бризки каламутних вод зашипіли. «Вийди!» З розбурханих темних вод піднялась тінь бремена. Його тонке скелетне тіло прозоро-сіре на тлі ночі, оповите і зігнуте віком. Постать стала поруч із Аланоном. Овільно друїд опустив руки – закутавшись у чорні шати, наче для тепла. Темні очі з-під капюшона побачили порожні сліпі очі батька. «Я тут!» Руки тіні піднялись, і без жодного дотику Аланон відчув, як його окутали холодні обійми, не наче смерть. Повільний і стражденний голос батька пролунав. Епоха закінчується Коло замкнулось Холод всередині хотів перетворити душу на лід Слова линули одне за одним Друїд чув усі болючі подробиці Вони нанизались та затягувались, як вузли Він слухав у мовчазному відчаї, боячись так, як ніколи не боявся розуміючи нарешті, що має бути, повинно бути і буде. У жорстких чорних очах друїда стояли сльози. У переляканому мовчанні Брін Омсфорд і Рона Ліа стояли там, де їх залишив друїд, і спостерігали за появою тіні бремена з глибин Хадешорна. Холод пронизував їх, принесений не якимось блукаючим вітром, а приходом тіні. Разом вони дивились на Аланона та на постать поруч, пошматовану, яка виглядала як скелет. Вони побачили, як здіймаються руки, наче для того, щоб обійняти друїда. Вони нічого не чули, ніяких слів. Тільки от повітря навколо наповнилось пронизливими криками, що виривались з озера. Скеля здригалась, стогнала. Якби можна було, то вони б втекли не озираючись. У той момент вони були впевнені, що це смерть вийшла на волю. І раптово усе скінчилось. Тінь бремена розвернулась, повільно занурюючись назад, у каламутну воду. Крики здійнялись, як несамовитий зойк болю, а потім затихли. Озеро на коротку мить забурлило і закипіло, а потім заспокоїлось. Води закрутились умиротворено. На сході пробилось сонце над нерівним краєм зубів дракона. Сріблясто-сіре світло пролилось крізь вмираючі нічні тіні. Брін почув, як Рона різко видихнула і схопила його за руку. На краю хадешорну Аланон впав на коліна, схиливши голову. «Рона!» – різко прошепотіла вона і рушила вперед. Горець схопив її за руку, пам'ятаючи, що сказав друїд. Проте дівчина все ж вирвалась і побігла до озера. Горець миттєвона наздогнав її. Разом вони підбігли до друїда, зупинились та схилились біля нього. Очі Аланона були заплющені. Темне обличчя зблідло. Брін потягнувся до руки і відчув, що та холодна, як лід. Друїд, здавалось, перебував у транці. Дівчина нерішуче глянула на Рону. Горець знизав плечима. Не звертаючи на нього уваги, вона все ж поклала руки на плечі містика і ніжно потрясла його. «Аланон!» – тихо покликала вона. Темні очі розплющились і перехопили її подих. На мить вона побачила друїда наскрізь. В його очах був жахливий біль і страх, і невіра. Це шокувало так, що вона відійшла, а потім все, що вона побачила, зникло, натомість з'явилась злість. Я ж казав вам не рухатись. Він різко встав. Його лють нічого не означала на дівчини, тож вона її проігнорувала. «Що сталося, Аланон? Що ти побачив?» Друїд замовк, втупивши погляд у каламутно-зелені води озера. Його голова повільно похиталась. «Батька!» – сказав він. Брін поспішно глянула на Рону. Горець насупився. Вона спитала ще раз – однією рукою злегка торкнувшись рукава друїда. «Що він тобі сказав?» Бездонні очі втупились в простір. «Що часу мало, дівчино з долини, що на нас полюють, і що так буде до кінця. Цей кінець вже відомий, але мені не потрібно знати, який він». Батько сказав, що ми лише все дізнаємось, «І що нашу справу ти як врятуєш, так і згубиш!» Брін витріщилась на нього. «Аланон, що це означає?» «Я не знаю. Корисно було». Рона повернувся та подивився в бік гір. Брін не зводила очей з друїда. «Там точно було щось ще!» «Що ще, він сказав, Аланон!» Але Друїд знову похитав головою. «Нічого! Я все сказав!» Він брехав. Брін митєво це зрозуміла. Щось більше було, темне і жахливе, щось, що Аланон, не готовий був розкрити. Ця думка налякала дівчину. «Невже Друїд збирається використати її для мети, якої вона не розуміє?» Думки повернулись до того, що сказав Аланон раніше. «Вона все зможе врятувати і зруйнувати». «Так сказала тінь. Проте як таке може бути?» «Він сказав мені ще одну річ», – раптом додав Аланон. Проте Брін відразу відчула, що це не головне. «Паранор в руках мортів». Вони проникли в фортецю і прорвались крізь магію, яка охороняє проходи. Фортеця була захоплена двома ночами раніше. Зараз вони шукають історії друїдів та таємниці древніх. Те, що вони знайдуть, буде використано для їхнього посилення. Друїд по черзі подивився на своїх супутників». «І вони знайдуть цю інформацію рано чи пізно. Цього не можна допустити. Ти ж не сподіваєшся, що ми зараз ринемось їх зупиняти, вірно?» Швидко запитав Рона. Чорні очі звузились. «Але більше варіантів немає. Горець чомусь почервонів. І скільки їх там?» «Десять мортів. «Та рота гномів!» Рона недовірливо похитав головою. «І що? Ми їх зупинимо? Ти, я і Брін? Втрьох? І як нам це зробити?» В очах Друїда спалахнув раптовий, страшний гнів. Рона Ліа відчув, що зайшов надто далеко, але вже нічого не міг вдіяти. Він просто завмер, коли Аланон підійшов до нього». «Принце Лія, ти з самого початку сумніваєшся. Я пробачив тобі це, бо ти піклуєшся про Брін і пішов, щоб її захистити. Але це все. Мені обридли твої постійні сумніви щодо наших цілей. В цій мандрівці немає сенсу, якщо твій розум вже налаштований проти мене». Рона утримався і сказав рівно, «Я не налаштований проти тебе, я налаштований за Брін. У будь-якій сварці я буду на її боці, друїде». «Тоді будь!» Прогримів Аланон і вирвав меч Ліас-Піхов, де той був, пристебнутий ременем до спини горця. Рона побілів. Певнений, що історик хоче його вбити. Брін з криком кинулась вперед, але друїд зупинив її, піднявши руку. «Стій, дівчинко з долини! Це між мною та принцем Лія!» Його погляд прикувався до рони, суворий і проникливий. «Чи ти захистиш її, як я б захистив себе?» Якщо б це було необхідно, ти б поклав життя. Обличчя Рони застигло від рішучості, але під маскою страху. Захистив би. Алланон кивнув. Тоді я дам тобі силу зробити це. Він підняв горця за руку та підштовхнув до краю хадашорну. Там він повернув хлопцю меч Лія і вказав на каламутно-зелені води. «Занур лезо меча у воду, принц Лія, але тримай руку і руків'я меча чистими. Навіть найменший дотик Хадешорна до смертної плоті – це смерть». Рона невпевнено подивився на нього. «Роби, як я сказав», – огризнувся друїд. Горець стиснув щелепу та повільно опустив лезо меча Лія у вируючі води озера. Це вдалося зробити без жодних зусиль. Так, ніби у водойми не було дна, а берегова лінія позначала край стрімкого урвища. Коли метал торкнувся поверхні, вода навколо почала тихо кипіти, шипіти і булькати. Наче це кислота роз'їдала зброю. Наляканий, Рона все ж змусив себе тримати лезо рівно у воді. Досить, витягуй. Рона повільно підняв меч над водою. Лезо, колись відполіроване, почорніло. Води хадешорну в'їлись в його поверхню та кружляли там, наче живі. Рона з жахом прошепотіла Прін. Горець тримав меч перед собою, але трошки вбік. Його очі прикувались до води, що крутилась і спліталась на лезі. А тепер стій, наказав Аланон, вивільняючи руку з-під чорних шат. Стій міцно, принц Ля! Блакитний вогонь вилетів з пальців руки. Тонкою сліпучою лінією. Він пробіг по усьому мечу, Зливаючи воду і метал в єдине ціле. Блакитний вогонь спалахнув, Але тепло не досягло руків'я. Відвівши очі, Рона Лія міцно тримав меч. Через мить все скінчилось. Вогонь згас, рука друїда опустилась. Рона Лія подивився на фамільну зброю. Лезо було чистим, відполірованим, блискучим. «А тепер придивись уважніше, принц Ліа!» – сказав Аланон. Юнак зробив те, що й попрохали. Брін поруч із ним також придивилась. Разом вони бачили чорну дзеркальну поверхню – де глибоко всередині металу ліниво кружляли каламутні зелені калюжі світла. Аланон підійшов ближче. «Це магія життя і смерті, змішана в єдине. Це сила, яка тепер належить тобі, горець, і ти за неї відповідаєш. Ти станеш захисником Брін-Омсфорд, так само, як і я. Ти матимеш таку ж силу, як і я». Цей меч її тобі дасть, як? тихо спитав Рона. Як і всі мечі, цей може рубити й колоти, не плоть і кров, не залізо й камінь, а магію, злу магію мортів. Отож, ти взяв на себе відповідальність, ти станеш щитом який стоятиме перед цією дівчиною відтепер і до кінця подорожі. Ти будеш її захисником. Я тебе ним зробив. Але чому? Чому ти дав мені?» Запнувся Рона. Але друїд просто розвернувся і почав йти геть. Принц Ліа дивився йому вслід з приголомшеним виразом обличчя. «Це несправедливо, Аланон!» Крикнула Брін у слід, раптово розлючена тим, що той зробив з Роною. Вона кинулась за Друїдом. «Яке право ти маєш?» Вона так і не закінчила. Пролунав раптовий жахливий вибух, її підхопило з ніг і кинуло на землю. Вируюча маса червоного вогню поглинула Аланона, і той зник. Тим часом, Забагато миль на південь, втомлений Джаїр Омсфорд вискочив з нічних тіней у світанок моторошного туману. Здавалось, що дерева і темрява відступили. Відсунулись, наче велика завіса, і настав новий день. А за 50 ярдів від того місця, де стояв юнак, починався туман, і закінчувалось усе інше. Сповнені сну очі дивились в порожнечу і бачили стежку з блямистого сухостою і зеленоватої води, що тягнулася у туман. Він не розумів, що саме сталося. «Де ми?» – пробурмотів хлопець. «Туманне болото!» – відповів Слентер, підставляючи йому лікоть. Джаїр німо глянув на гнома. Той у відповідь дивився на нього з такими ж втомленими очима, як і у нього. «Ми надто близько підступили до його кордону. Заблукали в кишені. Доведеться йти в обхід». Джаїр кивнув, намагаючись упорядкувати розрізнені думки. Гарет Джекс раптово з'явився поруч, мовчазний. Жорсткі порожні очі ненадовго зупинились на хлопці» а потім втупились в болото. Безсловесний майстер зброї кивнув Слентеру. Гном повернув назад. Джаїр за ним. В очах Гарета Джекса не було жодної ознаки втоми. Вони йшли всю ніч. Нескінченний виснажливий марш лабіринтами Блек Оукс. Тільки рішучість тримала юнака на ногах. Навіть страх з часом втратив владу над ним, Загроза переслідування перестала бути актуальною. Здавалося, мабуть, він спав, навіть коли йшов, бо нічого не пам'ятав з минулих подій. Проте хлопець точно був упевнений, що сну не було, був лише марш. Рука смикнула його назад, від краю болота, коли він підійшов надто близько. «Дивись, куди йдеш, хлопче!» Це був Гарет Джекс. Він щось пробурмотів у відповідь і спіткнувся. Через кілька кроків він засне. Почув він гарчання Слентера, але не відповідь. Юнак потер очі, гном мафрацію. Він не міг йти далі. Проте все ж продовжив. Здавалось, він йшов годинами, продираючись крізь туман і сіру на півтемряву наосліп спіткаючись, слідуючи за постаттю Слентера, невиразно відчуваючи присутність Гарета Джекса. Відчуття часу вислизало. Юнак усвідомлював лише те, що все ще стоїть на ногах. І все ще йде. Один крок за іншим, одна нога за іншою. І кожного разу це окреме зусилля. А стежка вела далі. Аж поки... «Чорт!» пробурмотів Слентер, і раптом все болото, здавалось, вибухнуло. Вода і слиз гейзерами злетіли в повітря, обрушившись дощем на переляканого юнака. Тишу розірвав гуркіт, різкий і пронизливий. Щось величезне піднялось з дна. «Дерев'як!» Почув він крик гнома. Джаїро відступив назад, розгублений і наляканий, усвідомлюючи, що перед ним є щось масивне, тіло, вкрите лускою, що стікає болотом. Голова, яка, здається, була мордою з зубами, а ще кінцівки з пазурями, що вже тягнуться до нього. Хлопець спіткнувся, тепер вже в нестямі. Але ноги не несли його, бо занадто оніміли від утоми, щоб реагувати як слід. Смердючий і сере дихання істоти наближалось. Але потім щось збило його, забравши геть з пазурів монстра. У заціпанінні юнак побачив, що це слентер з коротким мечем, і гном дико замахується на істоту. Проте меч – це жалюгідна та неадекватна зброя. Монстр просто вирвав його з рук гнома. І наступної миті вчепився в тіло слідопита. «Слентер!» – закричав Джаїр, намагаючись встати. Гарет Джекс вже був у русі. Він стрибнув вперед розмитою тіні та встромив чорний посох у роззявлену пащу істоти. Дерев'як заревів від болю, щелепи зімкнулись та поламали посох. Азористі руки потяглись до уламків, що застрягли в горлі, і відкинули Слентера назад на землю. Гарет Джекс знову підскочив до істоти, вихопивши короткого меча так швидко, що Джеїр ледве встиг це побачити. Чоловік опинився на плечі чудовиська та оминув пазурі. Він встромив меч глибоко в горлянку дерев'яка. Одразу ж хлинула темна кров. Потім він швидко відскочив назовні. Зараз монстру було боляче. Він ревів. Істота повернулась, похитнулась і наосліп попрямувала назад, у туман і темряву. Слентер намагався піднятись, ошалешений і приголомшений. Але замість нього до джаїра підбіг Гарет Джекс і швидко поставив хлопця на ноги. Очі юнака широко розплющились, він з жахом дивився на майстра зброї. Я ніколи не... я ніколи я ніколи не бачив, щоб хтось рухався так швидко. заїкнувся він. Джекс проігнорував це речення. Однією рукою, міцно тримаючи, він потягнув хлопця до дерев. Слентер поспішно пішов слідом. За лічені секунди вони залишили ту галявину позаду. А червоний вогонь оточив друїда та огорнув його багряними витками. Ошелешена і напівзасліплена вибухом, брін впала на коліна і затулила очі. У полум'ї друїд згорбився та притулився до мерехтливого чорного каміння долини. Слабенька блакитна аура стримувала полум'я, що охопило його. «Щіт!» – зрозуміла Брін. «Це захист!» Вона відчайдушно шукала творця цього жаху і знайшла його за двадцять ярдів від себе». Там, на тлі блідого золота сонця, що виринало за обрію, стояла висока чорна фігура з піднятими руками, з яких виривався червоний вогонь. Морт. Вона одразу зрозуміла це. Він з'явився без жодного звуку і одразу ж напав на друїда. Не маючи жодного шансу на захист, Аланон залишився в живих лише завдяки інстинкту. Брін схопилась на ноги. Вона не самовито прокричала, щось з чорній істоті, але та не рухалась. Вогонь не коливався. Рівним безперервним потоком вогонь летів туди, де сидів друїд, закручуючись навколо високої постаті, б'ючись об слабкий блакитний щит. І ось тоді Роналія кинувся, Проскочивши повз брін і став перед дівчиною, як звір, готовий до атаки. «Чорт забирай!» – прокричав він у люті, а потім підняв чорне лезо меча Лія, не думаючи про те, кому він зараз буде допомагати або заради кого він добровільно піддає небезпеці власне життя. У ту мить він був справжнім правнуком Мендюналія таким же швидким і безрозсудним, інстинкт керував його розумом. Вигукнувши бойовий клич предків, він стрибнув у вогонь. Меч опустився вниз, і полум'я розбилось наче зі скла і відлетіло від друїда. Полум'я все ще виринало з рук морта, але як залізо до магніту, тепер воно притягувалося до меча яким володів рудоволосий горець. Привид взмахнув іншою рукою, і полум'я огорнула хлопця, але доторкнулось до чорного металу і зникло. Меч поглинув його. Принц Лія стояв між мортом і друїдом. Меч Лія був вертикально піднятий. Багряний вогонь танцював по лезу. Аланон підвівся. Такий же чорний, як і те, що переслідувало його, тепер вже звільнений від вогню. Худі руки піднялись з-під мантії, синій вогонь вилетів та відкинув Морта назад, неначе таран. Чорні шати розлетілись, в голові Брін пролунав жахливий беззвучний крик. Вогонь друїда знову спалахнув і через мить Чорна істота перетворилась на пил, потім усе згасло. Полум'я перетворилось на дим та розсипаний попіл, сланцеву долину заповнила тиша. Меч Лія опустився. Чорне залізо дзенькнуло об камінь. Рона опустив голову. Його очі були приголомшені. Він шукав ними брін. Дівчина підійшла до хлопця. Обійняла його та пригорнула до себе. «Брін! Цей меч!» Юнак не зміг закінчити речення. а Ланон ніжно поклав йому руку на плече. «Не бійся, принц Ліа!» Голос друїда був втомленим, але заспокійливим. «Ця сила дійсно належить тобі! Ти це довів!» «Ти справді захисник Брін, і, принаймні, цього разу, мій також». Друїд прибрав руку і повернувся, щоб рушити назад по стежці, яка привела їх сюди. «Добре, що був лише один», – озвався Аланон. «Якщо б їх було більше, ми б вже померли. Йдемо, наша справа тут закінчена». «Аланон?» Озвала його Брін. Ходімо, дівчинко, з долини. Час йде. Нам потрібно допомогти Паранору, і треба вирушати негайно. Не озираючись, він почав підійматись. Брін і Роналія з мовчазною покірністю пішли за друїдом. Кінець десятого розділу. Дякую за прослуховування.